Kapittel 19 Og Jobb tok til å svare og si «Hvor lenge skal dere holde på med å forarge min sjel og gå knuse meg med mor. Disse ti gangene tok dere til å refse meg. Dere skammer dere ikke over å behandle meg så hardt. Og har jeg virkelig begått en feil, er det hos meg min feil vil bo? Sannelig, om dere brisker dere mot meg, og dere viser at min skam er berettiget mot meg, da vit at det er Gud som har villedet mig og med sitt fangskarn har han omsluttet mig. Se, jeg fortsetter å rope, vold, men jeg får ikke noe svar. Jeg fortsetter å rope om hjelp, men det finnes ingen rett. Min sti har han sperret med en steinmur, og jeg kan ikke komme over. Og over mine veier legger han mørket. Min herlighet har han kleddet av mig og han tar kronen bort fra mitt hode. Han bryter meg ned på alle sider, og jeg går bort, og han rykker opp mitt håp akkurat som et tre, og hans vrede blir opptent mot meg, og han fortsetter å regne meg som sin motstander. For kommer hans tropper og kaster sin vei opp mot meg, og de leirer seg rundt om i telt. Mine brødre har han drevet langt bort fra mig, og de som kjenner mig, har også vendt sig bort fra meg og de som jeg kjenner har glemt meg, de som bor som utlendinger i mitt hus, og selv mine slavekvinner regner meg som en fremmed. En utlending er jeg blitt i deres øyne. På min tjener har jeg ropt, men han svarer ikke. Med min munn bønnfaller jeg ham gang på gang om å vise medynk. Min ånde er blitt motbydelig for min hustru, og jeg er blitt en stank for sønnene fra min mors liv, og selv unge gutter har forkastet meg. La meg bare reise mig, så begynner de å tale mot mig. Alle mennene i min fortrolige krets avskyr mig, og de som jeg elsket har vendt sig mot meg. Mine knokler formelig kleber til min hud og til mitt kjøtt, og jeg unnslipper bare med mine tenners hud. Vis meg litt velvilje, vis meg litt velvilje dere mine venner, for det er Guds hånd som har rørt ved meg. Hvorfor fortsetter dere å forfølge mig liksom Gud gjør? og blir ikke mettet av mitt kjøtt. Åh, om mine ord nå ble skrevet ned. Åh, om de ble opptegnet i en bok, med jerngriffel og bly. Åh, om de ble innhogt for evig i klippen. Men jeg, jeg vet jo at min gjenløse lever, og at han, når han kommer etter meg, skal reise seg over støvet. Og etter min hud, som de har flådd av, dette. Om en utært i mitt kjød skal jeg skue Gud, ham som jeg selv skal skue, og som mine egne øyne, men ingen fremmed, visselig skal se. Mine nyrer har sviktet dypt inni meg. For dere sier, hvorfor fortsetter vi å forfølge ham, når selve roten til saken finnes hos mig. Hver selv er redde på grunn av et sverd, for sverdet betyr voldsom harme over missegjerninger. «Så dere kan vite at det finnes en dommer.»